Salmul 202. De prea slăbere Sfintei, preim pentru Sfintele Taine. Aleluia, slavă-ți-i prea Sfântă Trăime, fiincă prin Taina Sfântului Botez ne-ai Sfințit și ne-ai binecuvântat. Aleluia, slavă-ți-i prea Sfântă treime. prin Taina Sfântului Mir, pe ta, pe Sufletul nostru așezat. Aleluia, slavă-ți-i prea Sfântă treime. fiindcă prin Taina Spovedaniei, Mlădița Sufletului ne și a roda dat. Aleluia slavă ție prea sântă trăime, fiindcă prin taina Sfintei împărtășanii între fii părății tale ne-ai Aleluia slavă ție prea sântă trăime, fiindcă prin taina sfântului masul de bol de trupuri și Sufletului ne-ai vindecat. Aleluia slavă ție prea trăime, fiindcă prin taina anunții, casa, viața, neamul și biserica noastră a întemeiat. Aleluia slavă-ți e prea trăime, fiindcă prin taina preoției, ca pe fii luminii, între preoți împărăției tale ne-ai ridicat. Aleluia slavă-ți e prea trăime, fiindcă prin sfintele taine, cheile împărăției cerurilor ne-ai dat. Aleluia slavă-ți e treime trăime, fiindcă printre fii în vieri ne-ai așezat și numele noastre în Cartea însemnat. Aleluia slavă-ți e prea trăime, fiindcă prin sfintele taine, Biserica tace abiluitoare la cer ai ridicată.